V dnešním dní bude nosným tématem historie, po případěm smysl dějin, spor o smysl české dějiny, historie uměl, umělé inteligence. No. V prvním přednášce vystoupí Pavel Floss a bude se věnovat. Masarykověm recepci Jana A. Jana a Komenského při kterou která byla pro Masaryka ve, velmi důležitá při budování koncepce v rámci zápas sporu o smyslu českých dějin. Letos máme z té výročí vzniku Československa a jak Komenský, tak Masaryk, vlastně byly erbovní postavy československé identity a československé ideje První republiky. Pavla Flosa příliš představovat nemusím, všichni ho znáte, tam bych připomněl, že profesor Flos Vlastně zakladatel Centra pro studií práce texty patristickými texty a vlastně dalších institucí se vlastně dlouhodobě věnoval komeniologii a práce studie Komenského vlastně bylo jeho prvním vědeckým tématem, takže je odborníkem nad jiné, jiné povolaným. Tímto Pavlovi předávám slovo. Děkuju. Já si budu sám stopovat. Jestliže budu mluvit o, o Masarykovi a Komenském, ale o vztahu Masaryka k dílu Komenského, tak bych chtěl jenom úvodem říci, že téměř všichni výrazní čeští filozofové 20. století se o Komenského dílo větší nebo menší měrou zajímali a že vlastně na půdě české filozofie byla i svedena bitva o interpretaci Komenského, která vždycky měla velmi široké konotace, přesahovala komeniologii nebo historii filozofie a byla vždycky aktem politické a sociální emancipace, ale někdy bohužel také ideologické desinterpretace Komenského. Jenom bych stručně vzpomenul úvodem, že kromě Masaryka se komenského dílem zabýval například brněnský představitel mystické filozofie Vladimír Hoppe, který se přímo považoval za komenského duchovního žáka, Komenského si velmi vážil Josef Tvrdý, který od pozitivismu přešel k emergentismu a možná i vlivem Komenského nebo z protestantských kruhů vycházející Jebie Kozák. A samozřejmě později i řada filozofů, kteří v té první republice, v tito mužové působili, byli zakotveni a to Emanuel Rádl, Josef Patočka a svým způsobem samozřejmě i Jiřina Otahalová, Popilová, která patří ovšem k těm, kteří se podíli na určité marxistické dezinterpretaci komenského díla. T.G. Masaryk byl s Františkem Drtinou první, kdo si uvědomil, že Komenského nelze chápat jenom jako velkého reformátora vzdělání, tedy, jak se mu říkalo, učitele národů, ale že Komenský byl i s osobitým a nikoli v eklektickým a epigonským myslitelem. A, a jak Vrtina tak Masaryk zdůrazňovali, že i, i tu protěžovanou komenského pedagogiku je třeba chápat na základě jejich filozofických základů, které si Masaryk právě velmi jasnozřivě uvědomoval už koncem 19. století a snažil se vytěžovat všechny nově objevené texty. Bohužel ten základní komenského text, to je celek obecné porady o nápravě věcí lidských, byl objeven až v roce 1935 a to už Masary, který jak si do svého díla ne ne nezaintegroval. Eh, eh, Masaryk se ve svých studiích z 90. let a potom znovu ve své slavnostní přednášce z roku 1920, kde eh, se snaží hodnotit celek komenského díla a jeho přínos české věci, eh, pokouší také odhalovat eh, řekl bych ideové a filozofické prameny komenského díla. A tady bych se jenom zmínil o jedné zajímavé věci, že on poukazuje na to, že jak na Jana Husa, tak na komenského, že měla velký vliv vždy Anglie taková ta sympatie Masarykova k tomu anglosaskému světu se tady právě tímto akcentem projevuje a on tam říká, že je jaksi signifikantní, že Hus byl utvářen anglickým filozofem, radikálním platonikem Johnem Bicklefem a u komenského Vzpomíná několik anglických myslitelů 17. století, na prvním místě Francisa Bacona, potom, abych tak řekl, úplně jiné, abych tak strany filozofických dobových zápasů Herberta Sherboury a vyslovuje tam názor, že patrně na Komenského měl vliv i Thomas Hobbes. Ale tady se tedy Masaryk mýlil, jednak to vůbec nedoložil a jednak jak potom se budu snažit předvést v tom vlastním výkladu politických názorů Komenského v souvislosti s těmi Masarykovými hodnoceními, tak Komenského politická filozofie řekl bych naštěstí Hobsem utvářena nebyla, ale byla formována jiným a sociálně velmi radikálním myslitelem, Johanem Altuziem, profesorem Hernborské akademie, který byl pro své radikální sociální názory, to je oprávnění svržení tyrana a nebo vlády, příliš vysávající lid a nedodržující zákony. <kly> tak e, byl nazýván e, německým Rusovem. A e, určité principiální formulace politologické e, tohoto myslitele, obsažené především v jeho slavném spise Filozofia metodice di gesta z roku 1603, můžeme najít právě v tom vrcholném díle, o kterém se mluvil obecná porada o nápravě věcí lidských. <coughs> Jestli se nyní zaměřím na to, které si osobnosti myslitelské kromě Komenského Masaryk v té své koncepci nebo v tom kontextu, který nazýváme hledáním smyslu českých dějin, vyzvihuje, tak je to vlastně triáda českých myslitelů, Jan Hus, Petr Hrčický a Jan Moz Komenský, respektive v řadě těch textů tato triáda funguje ještě v tetrádě, v níž se objevuje taky Jan Hiška. A já bych jenom tady upozornil, že jsou známé ty výroky Masarykovi, zvláště. Z počátku první republiky, když se vracel z exilu, tak na, na projížděje tedy z Rakouska do Prahy vlakem slavnostním, tak vystoupil v táboře a tam tedy proslovil ten svůj známý výrok. Tábor je náš program, od, od kterého neustoupíme a který budeme dodržovat. A potom to tedy znovu zopakoval v táboře na slavnostním projevu 25. března roku 1920. Ale, jak říkají mnozí specialisté, včetně Petra Pidharta, tak jak si tyto Masarykovi dikce byly spíše takovými bojovnými floskulemi, ale nehráli v jeho koncepci zásadní roli, ba naopak se od nich nebo od jak si husického radikalismu určitým způsobem prostě i distancoval. <těk> Takže jde tady o tuto triádu a já bych řekl, abych byl stručný, že eh, z, z té trojice, kterou jsem zemenoval, hus, chlčický, komenský, pro eh, Masaryka patrně rozhodující význam měl komenský. A když, když, jak si rozebereme macičné partie Masarykových textů, které se tady té záležitosti týkají, tak můžeme možná konstatovat, že to komenského dílo vlastně mu představovalo jakousi syntézu těch syntézu, dvou tedy, duchovních a sociálních eh, hnutí, kde jsou stěvesněny jménem Huschelčický, to je Husitství a Českobratelství. Toto komenského dílo je e, e, v skutku e, e, syntézou těchto m, e, dvou základních e, tendencí, e, toho, co Masaryk považoval za jádro českých dějin a že e, ta syntéza spočívá v tom, nebo můžeme ji spatřovat v tom, že jestliže Husiství chápal jako e, revoluční e, radikální úsilí o proměnu e, s, s, světských řádů e, ve jménu nastolení platnosti zákona božího, čili e, revoluční přetváření e, stávajícího sociálního pořádku za masivního použití násilí, a na druhé straně Českobratrství jako vlastně určitou negací právě tohoto to postoje. Protože tady jde o vzdání se násilí, o odvrácení se od světa a od úsilí ho přeměnit. A naopak o jakousi vnitřní jen proměnu v rámci společenství lidí, stejně smýšlejících, žijících v jakýchsi prostě getech jednoty bratrské, tak Komenského dílu je vlastně syntézou, protože se vrací zpět, abych tak řekl, k tomu prvnímu stupni, tady jako by skutečně fungoval zákon negace negace, který Komenský který dost perfektně ovládal a projevil ho, řekl bych, i v jiných eh, jako momentech. Eh, eh, takže eh, i Komenskému jde o proměnu světa, fundamentální, ale nikoli v násilím, ale na základě společně nalezeného koncenzu, který chce začít iniciovat tím svoláním světového koncilu, čili tou obecnou poradou. Čili ne, abych tak řekl, termínem revoluce, čili nějakým násilným převatem, ale prostě vzájemnou poradou, vzájemnou konzultací, vzájemným, vzájemným koncenzem. <kly> a e, jde o e, proměnu světa v, v, v konkrétních dějinách, čili znamená to odchod z toho getta prostě znovu do světa a e, tím světem ovšem jsou vlastně dějiny a komenský zase vlastně chápe e, tu e, fundamentální reformu e, jako e, vyvrcholení dosavadních e, lidských dějin, e, jako jejich pochopitelné e, dovršení a vyústění. E, on vyproclává celou jakousi filozofii dějin, kterou to podporuje, a proti všem těm, kteří mu namítají, že je to nějaké, řekl bych, mystické vlábolení nebo snad i prostě šílenství nebo něco svévolného, tak se brání tím, říká ne, to je plod dosavadní historie, to je fructus historie. Já si myslím právě, že Masaryk prostě toto pochopil, že Komenský vlastně takto syntetizuje ty dva další významné momenty českých dějin, které byly pro Masaryka jako konstitutivní a proto, že on se prostě ke Komenskému tak přiklání a že proto Komenský z té triády pro něho hraje, abych tak řekl, zásadní roli. A to právě Masaryk vyjádřil mnoha způsoby a myslím, že velmi jaksi, signifikantní je to v momentu, o kterém už mluvil Evžen, to je vzniku samostatného československého moderního státu, kdy ve washingtonské deklaraci z října roku 1918 kterou vedle Masaryka signoval i Beneš a Štefánik, se objevuje ta slavná formulace, že do rodiny eh, demokratických národů se hlásíme jménem Komenského. Tam není vzpomenuto jiné jméno, tam je skutečně jenom Komenský. A <coughs> Masaryk vlastně v těch svých textech nám dává svým způsobem odpověď, proč vlastně spojuje Komenského s ideou demokracie, nebo proč Komenského spojuje s těmi osobnostmi v našich, ale vlastně i světových dějinách, které svými názory klestily cestu k zrání a utváření myšlenky demokratického uspořádání státu a společnosti. Masaryk velmi dobře pochopil, že ve své době Komenský k tomu udělal krok především svým konceptem výchovy. Že ten komenského požadavek, který Masaryk jako mnohokrát zdůrazňuje že e, základní vzdělání e, mezi 6. a 12. rokem e, e, je třeba bezpodmínečně otevřít všem lidem e, bez rozdílu pohlaví, sociálního postavení, e, náboženství a my e, by bychom mohli říct i příslušnosti grase, protože on tento program žádá i pro indiány. A e, dalo by se říct si, e, a Masaryk to zdůrazňuje, že v té době to bylo skutečně velmi sociálně radikální počin, který, který vedl e, k určité demokratizaci společnosti, aspoň tady v této sféře. E, a já bych tomu jenom dodal, že e, vlastně tento koncept byl jakýmsi trojským koněm demokracie, postaveným ještě do Stavovský velmi přísně rozdělené společnosti. Komenský sám na, echo, na negativní echo, které v tédejší společnosti tyto jeho názory vyvolali poukazuje a třeba ve v obecné porady píše, že nejenom lidé, kteří ho kritizovali, jako byl například francouzsko nizozemský velmi vlivný teolog Samuel Marézius, který byl původně jeho příznivcem, pak se proti němu obrátil. Takže nejenom tito lidé ho, za jeho koncept všeobecného vzdělání, a tím pádem odstranění všech přehrad, aspoň v této oblasti sociálních, náboženských, rasových, že, že tedy usiluje, ale že se od něho odvracejí i jeho přátelé a že mu říkají, aby jako tady s tímto radikalismem ustal, že může jeho koncepce vést k. Jak, jak tam Komenský poznamenává, ke smíchání všech stavů a k otřesení základů tehdejší společnosti. Masaryk, co se týká vlastních Komenského názoru, řekl bych, politologických. Ale říká, že až tedy tento, abych tak řekl, tah k určité demokratizaci je díky tomuto komenského konceptu nesporný. Takže Komenský sám e, ve své politické filozofii e, nebyl příliš originální a že se ani o tytového názory nějak nemusíme zajímat. Pouze z, z, z, zhodnocuje jeho spis Štěstí národa, e, které napsal Komensky za svého pobytu tady v Půhrách v Semihradsku a říká, že některé jeho rady e, tomu vládoucímu rodu Rákošiu, že jsou jako státnicky moudré. Ale on nemohl zhodnotit komenského politickou filozofii, protože právě ještě neznal e, jednak e, Především e, pan Ortozí obecné porady, a neznal také e, Komenského rukopis Klamores Erie. Tady k tomu rukopisu bych jenom chtěl říct, že on už byl znám od roku 1885. Jo? Čili porada byla objevena ve svém celku až 35, ale už 1885 historik e, T. Miller, e, který e, ten rukopis Klamores Erie našel v Lešně, tak jej považoval za jakýmsi náčetek Panuntésie, čili jedné z těch sedmých knih Obecné porady. No a tak se to taky bralo. Ale právě ten Josef tvrdý, jeho zásluha je v tom, že on, a v tom byl tehdy ojedinělý koncem 30. let, už tvrdil, ne, to je prostě text Komenského, který je velmi významný, který není jenom náčrtkem a který je třeba zkoumat. Nicméně byly pořád ještě pochybnosti o komenského autorství a ty byly definitivně prokázány až v roce 1964. <těk> <těk> <těk> Takže se nám změřím čas. Kolik jsem začal? Ve, čtvrt. Ve čtvrt, jo? No, Máte takový 20, 18 minut. 18 minut, dobrý. Tak. E, my se teď stručně podíváme právě na ty názory politologické, které, jak si Masaryk neznal, a tudíž nemohl zhodnotit další zásluhy Komenského, e, řekl bych, e, v tom procesu e, klestění ideí. Které konec konců k ustavení tedy demok demokratických moderních států vedly. Komenský si právě v té e, panortozí, e, tam se tedy zabývá tím tradičním aristotelským schematem e, těch tří, abych tak řekl, přípustných typů uspořádání státu, to je z monarchie, aristokracie a politéja. A oproti těm, abych tak řekl, maligním, e, tyranie, oligarchie, demokracie, a e, vypočítává tam e, různé, abych tak řekl, plusy a minusy fungování tedy těch tří pozitivních typů. Jo? Ale e, je opatrný v tom, aby se jednoznačně pro jeden z nich vyslovil, ba, ani se tam teda nějak neobjevuje, Eh, nějaký koncept eh, nějaké eh, abych tak řekl eh, mixtury <laughs> v některých momentů třeba eh, aristokracie čili prostě nemá tam nějak ten koncept toho regio mixta nicméně co tam teda říká jednoznačně je že i eh, když uznává Určité plusy monarchie v tom, že díky tomu, že v čele státu stojí jeden panovník, takže je jaksi lépe nastolována jednota v tomto společenství, než tedy třeba v aristokracii nebo politeji. Ale. V jednom smyslu tu monarchii naprosto odmítá, už tam tady v té, v té obecné poradě, a to v případě, kdyby někdo pomýšlel na světovou monarchii. Jo. Čili ta idea, která byla jaksi v Evropě známá, kterou proslavil mimo jiné třeba básník Dante v tom své spise Demonarchia, což je jaksi velké predova je pro světovou monarchii, tak Komenský jako světovou monarchii odmítá. No. Zajímavé je, že v rukopise Clamores Elie, což je vlastně jakýsi komenského duchovní deník z posledních pěti let života, probírá mnoha témata, která se objevují v obecné poradě a mimo jiné i tady ta politologická ale Komenský tam se silně radikalizuje a právě, co se týká vztahu tedy k monarchii, tady dochází, abych tak řekl, přímo ke zlomu. Jo? E, Komenský tam prostě na jednom místě e, říká, že e, jestliže tedy má být nastolený nový věk, který on očekává poté co bude provedena ta fundamentální reforma všech lidských věcí v oblasti vzdělání, politiky a náboženství. Takže to prostě bude znamenat, nebo bezpodmínečně to bude muset znamenat, odstoupení od veškerého násilí, to je prostě válek, ale i e, týrání lidí, mučení, je tam odmítnutí poprav a říká tam, že e, to ovšem taky znamená odstoupit od monarchie a to nejenom monarchie v obci, ale i v církvi. A že vlastně monarchie vede k tyranii, čili tam dochází k tomu, že ty první dva členy těch dvou aristotelských trojí jsou propojeny. Monarchie nestojí proti tyranii, ale monarchie je tyranii. No. A říká tam, že tyranie znamená pak v důsledcích zadušení svobody. A protože svoboda je kořenem lidské bytosti, takže je to všechno velmi neblahé. A nejenom tedy v klámore Zelie, ale i v obecné poradě najdeme velkou apoteozu svobody, kde Komenský říká, že svoboda je nejvyšší lidský statek a že je člověku lépe tedy zahynout, než o svobodu přijít. Pak je tam ta výzva osvoboďme člověka od všech nařizovacích kultů, dogmat a jaha poslušností. A co je nejpozorodnější, že v tom lexikon reale pansoficum, čili v tom slovníku pojmů, který byl přičleněn k obecné poradě, tak tam komenský definuje svobodu jako právo lidské přirozenosti. Jus natúre humane. A já si myslím, že toto je prostě velmi důležitý moment, že Komenský rozlišuje jednak práva zvyková a jednak práva, která vyplývají z lidské přirozenosti, jako taková, kterou chápe, řekl bych. V takovém tom stoickém pojetí, jako něco, co mají všichni lidé společné a co vlastně zakládá jejich lidství, čili zvyková práva se liší, komenský říká, a Masaryk na to taky poukazuje, si to taky všímá, že v různých zemích platí různá, takže když člověk cestuje z jedné do druhé, tak vlastně to, co v jedné zemi je jaksi pozitivní, tak ve druhé je zakázáno a tak dál. A Komenský říká, toto ale není důležité, rozhodující jsou ta práva, která vycházejí z lidské přirozenosti. A ta jsou všem společná a ta jsou základní a zajedno tedy považuje prostě právo na svobodu a hlavně z toho vyplývající právo na svobodu svědomí a právě v z Elie je velká apoteoza svobody svědomí, kde Komenský jde dokonce tak daleko, že z útlaku tedy náboženského svědomí, svědomí v, v oblasti náboženství, jakožto té třetí sféry, kterou chce Komensky reformovat. Takže je nejenom papež, ale i Luther a Calvin. Komenský, jak uvidíme ještě dál, volá po jakémsi univerzalismu, čeho si Masaryk také všímá, že v tom je jaksi humanitní charakter komenského poselství. A je tam jedno klíčové místo, které nám povahu těch jeho univerzalizujících snah jak si odhaluje, a to je ve nápravě, kde on prostě říká, že ten, nový, že ten nový věk, do kterého bychom tou fundamentální reformou lidských věcí měli vstoupit, že bude signifikantní tím, že eh, již nebudeme, jak on tam říká, eh, platoniky, aristoteliky, stojky, a potom na jiných místech říká e, kartéziány nebo paracelziány a tak dále. Ale e, do, e, pravými filozofii nebudeme, a kdy nebudeme e, kalvíny, luterány a e, římskokatolíky, e, ale křesťany, tam se objevuje ta idea nadkonfesionálního křesťanství, ke které patrně inspiroval Komenského, karol Starší ze Žerotína, s kterým on se ve svém mládí stýkal. A teď se tam objevuje vlastně třetí univerzalizující moment, který se právě týká té politické sféry, kde on říká: A, a, a kdy už nebudeme Rakušany, Španělí nebo Francouzi, ale všichni stejně, v českém překladu se objevuje všichni stejně svobodnými občany celosvětového státu. Ale já jsem se na to prostě díval, s Alešem jsme se na to prostě dívali a ono je to tam jako trochu jinak. Tam je všichni stejně a teď je boný politicí čárka ano eh, liberé rejí publice mundáné cíves. Čili až všichni budeme dobrými politiky, čili lidmi angažujícími se e, v, prostě v utváření života obce a ledání společného dobra. Jo? Jakožto tedy svobodní občané a to je tam skutečně republice mundáné. Čili to je vlastně místo, které reaguje na to, jak odmítne tu světovou monarchii, ale vlastně světovou republiku by neodmítlo. Ba naopak ji považuje za co si prostě kýženého. No a teď se dostávám dalšímu momentu, kdy Masaryk nazval Komenského prvním panevropanem. To patrně tady s tímto souvisí, i když samozřejmě Masaryk nemohl znát tyto formulace, E, a e, Komenský skutečně e, když ho srovnáme třeba s Kampanelou jo, tak tam je prostě vidět ten zásadní rozdíl že e, když Komenský uvažoval o e, nápravě společnosti a to především tedy v té vyspělé Evropě tak e, zdůrazňuje, že to musí být dílem všech že to nesmí být dílem jednoho státu, jednoho národa a zatímco třeba Campanela to vidí tak, že e, jak si, e, ten svět by měl být řízen e, jednou nejvýspělejší monarchií, to je španělskou, a usiluje ten z hispanika, tak e, mimo jiné prostě v tom svém spíse monarchia hispanika, tak e, Komensky tuto myšlenku zásadně odmítá, a e, toto mě napadlo, zvlášť, kdy jsem četl Soterdijkův spis Fals Europa Erwacht z roku 1993, kde se právě Soterdijk zamyslel nad stavem současné Evropy, nad jejími kořeny, nad prokletím tzv. imperiální politiky a e, v, v intensiv tohoto pohledu by se dalo říci, že e, e, Komenský už tehdy všechny nároky na imperiální politiku jeho doby prostě odmítl. Jo. A v souvislosti s tím odmítl výrazný kolonialismus a je tam jedno takové zajímavé místo v obecné poradě, kde on prostě uvažuje o tom, že když Bůh jako dopustí, aby se nějaký národ příliš rozmnožil a měl velké množství občanů, což co je tedy dobré v podstatě, tak to ale, že to může vést, abych tak řekl moderně, ke geopolitickým problémům a že by bylo dobré, aby jako takovýto jaksi expandující národ, který z hlediska toho zvětšování se počtu občanů, si hledal e, možnosti e, na, říct obydlených částech e, světa v Africe, Americe a tak dál. Ale teď tam říká, ale ne tím způsobem, jako to prostě dělají dnešní velmoci, nebo dnešní tedy prostě státy, dnešní námořní velmoci, které ta území dobějí násilím a to obyvatelstvo často likvidují. Nejbrž to musí být na základě dohody s, prostě s tím místním obyvatelstvem a prostě v jeho prospěch a přímo tam vyjmenovává ty národy, které se těch koloniálních zvěrstev dopustili a jmenuje tam tedy vlastně všechny Španěli, Portugalce, Angličany, Francouze, Nizozemce, nikoho nešetří. Ale jsou tam akorát Belgičané, kteří vlastně tehdy neexistovali. No. Tak, kolik máme ještě čas? čtyři minuty. pět minuty. Tak prosím vás, Teď jenom velmi stručně. Bych chtěl prostě říci to, že jestliže jak si Masaryk zdůrazňuje ten komenského jaksi vztah k té tradici demokratizace společnosti, tak je zajímavé, že ten Komenský samozřejmě, aniž by to tušil, přehral i v následných moderních dějinách e, roli, která k demokratizaci společnosti vedla. Nebo e, jeho jméno figurovalo na různých prostě aktivitách usilujících o sociální emancipaci a politickou emancipaci. A, e, bylo, to bylo tomu tak například i v 60. letech jo, u nás, kdy e, prostě dochází k tomu, že e, do toho, abych tak řekl, ideového marxistického monolitu jsou vráženy klíny. E, v tom smyslu, že se začíná zdůrazňovat. Nestačí vysvětlení e, prostě chodu společnosti a, a konceptu člověka a tak dál, jenom marxismus. Musíme ještě pěstovat jiné filozofické směry. Takže jeden z těch klínů, který tam byl zaražen, byl například existencionalismus, zájem o existencionalismus. Nebo e, zájem o interpretací díla e, Kafkova, že. A, a tak dál, a tak dál, mohl bych to věnovat už teda nemám mnoho času, a tu roli tam prostě sehrává i komeniologie, jo. Kdy komeniologové e, začínají poukazovat na to, že e, je nutno komenského interpretovat jako myslitele, Jehož humanita je hluboce vkořeněna v jeho křesťanství, čili tím, tím se staví prostě proti nějaké takové té eh, oplošťující interpretaci marxistické, kdy eh, různí marxističtí pedagogové eh, v Německu východním, například Robert Alt, nebo u nás ta a Popelová, se snažili z Komenského dělat mechanicistů a senzualistů a tím ho jak nějak přibližovat tomu marxismu, což samozřejmě bylo dezinterpretující, proč čemu se prostě postavil Patočka a potom jako další komenologové A musím říct, že tento boj o řekl bych pravého Komenského, a tudíž o uchopení jeho emancipačního poselství probíhal i na Přerovských kolokvích v roce 1968 a 1969, kde právě došlo ke střetu té ortodoxně-marxistické interpretace, tu tam hajil tehdy osobně prostě ten Robert Alt, e, oproti dalším, tedy komenologům našim i e, italským, německým, holandským, kteří tam byli, e, kteří poukazovali na to, že jak si Komenského takto pracovat nelze, že jeho filozofie je organicistická, nemechanistická, e, že jeho koncept prostě výchovy a pojetí člověka, na kterém stojí, hluboce vkořeněný prostě v křesťanském konceptu a tak dál. A samozřejmě v triadismu, to tady ví Karel, jaké boje jsme tam sváděli, a tak dále. Takže eh, dalo by se prostě hovořit o tom, eh, jak úsilí o eh, abych tak řekl eh, oprávněnou legitimní interpretaci komenského díla eh, vedl i k, k určitému eh, rozšiřování eh, prostoru eh, duchovní svobody eh, v eh, prostě v téhlejší době. A jsem rád, že Komenský jakousi emancipační a demokratizující roli bude hrát i v nejbližší budoucnosti a to díky konceptu, který prosazuje se svými spolupracovníky, především docent Hubble na univerzitě, na prvnické fakultě v Hradci Králové, kteří k tomu roku 2020 vymysleli takový koncept, že na základě důkladných informací o komenského díle, vydávání aktuálních citací a tak dále bude organizována celostátní akce, aby studenti středních a vysokých škol Prostě v soutěžích, které budou vypsány, uvažovali o tom, jak naplnit Komenského výzvu k fundamentální emendaci společnosti, jak by pochopili tuto výzvu dnes a jak by, co by navrhovali ve svém nejbližším okolí, co a jak by bylo právě hodno, hodno oné emendace. Ano? Čili ve jménu Komenského bude probíhat akce, které se budou asi účastnit minimálně prostě stovky mladých lidí. Ty návrhy potom budou jako dokonce vyhodnocovány, budou tam tedy prostě i nějaké prémie na to a tak dál. A hlavně se bude usilovat o to, aby měli možnost se, jak si ty svoje emendační, vybrané a svalené projekty skutečně realizovat. Tak tím končím. Tak děkuji Pavlovi za přednášku a přestupíme k diskuzi. Tak o, o vidím, že se hlásil první. Já nemám otázku, spíš takový komentář. Co se týče té ideje univerzalismu, která v podobě vede k představě světo občanství a kosmopolitismu, tak je hrozně zajímavé, že se objevují podobné formulace, jakou si zmiňoval u komenského, i u třeba Kanta, Hegla či Marxe. A Hegel dost podobně, i když samozřejmě v trochu jiném kontextu, říká v základech filozofie práva, je věcí vzdělání, myšlení jakožto vědomí jedince ve formě obecnosti, aby já bylo chápáno jako obecná osoba, v níž jsou všichni identičtí. Člověk má tuto platnost, protože je člověk, nikoli proto, že je žid, katolik, protestant, Němec, Ital a tak dále. Mm -hmm. Mm -hmm. To Zdí je podobně, no? To je asi všechno z jiného soudku, by, která ještě, že to není Petr Rohel, který by o tom jistě promluvil, jak, ta, jako ten největší deficit demokracie globálně i v Evropě je podle mě vidět v ekonomice. No komenskej třeba uvažuje o veřejném zajištění veřejného stravování pro kůči obyvatelstvo. Že by to byl prostě úkol, který by měli prostě všechny zprávy města za ovcí, A by nyní nemělo hlad tak prostě společné jídelní. To tam má co v tom projektu. Ale já by jenom řekl prostě Hegel, no, tak e, samozřejmě e, v německém prostředí Hegelový doby e, nesmírně mnoho pro e, znalost a ocelní komenského díla udělal Herder, který právě ty tehdy známé části obecné porady vydal v, v, v, v těch svých brife eh, filiforderung de humanität, jo, jo. Takže <coughs> možná, že to echo se dostalo třeba i k <coughs> no. Tím, že... Hmm. Jsou jí dotazy? Tak Karel Flos? Hned? Teď? No ano, se nehlásí. <coughs> tak, no. Padle, já myslím, že dnes by bylo velmi zajímavé, když jsi něco řekl ke vztahu komenského islámu, ať tam je navíc to velké nakrytí, že Jistě otevřený ke všemu lidskému a ke všemu velkému k všech náboženstvích, ale já tam ta velká překážka právě odporu triatismu z hlediska islámu. No, tak musím k tomu říct, že na rozdíl od Mikuláše Kuzánského, s kterým Komenského často srovnávám, tak zatímco Kuzánus jak si udělal velmi mnoho pro. Řekl bych, možné zblížení islámu a křesťanství je. Vlastně ten jeho spis k Al-Koráni, velmi rozsáhlý, tedy, byl napsán jako expertiza pro náboženskou a vlastně světskou politiku o papeže a kuzánu chtěl tím zabránit křižovému tažení proti islámu jo? a chtěl vypracovat podmínky pro možný dialog třeba s tureckými teologií. To komenský prostě takto daleko nejde. On skutečně řekněme, se snaží tu ekumenu budovat jenom v rámci křesťanství. Jo? Ale e, f, f, f, těch z Elie se objevuje takový názvuk, který se téměř blíží tomu, co ty starý tady říkal o tom Uelebekovi. Jo? Protože komenský eh, tam naznačuje, že jestliže to dobové křesťanstvo nebude eh, schopno se, se pozvednout a provést tu fundamentální reformu a zůstane v té řevnivosti kdy dokonce určité křesťanské národy spolupracují i s Turky proti jiným evropským národům a tak dál. Takže to, že to skončí špatně, že ti Turci tu Evropu nakonec obsadí a že to asi by možná bylo i dobré v tom smyslu, že by potom z, z, z, z této eh, jako půdy vzniklo eh, nové silné křesťanství. Čili to, to je jedinečné, to se ani tak daleko ne, ned, jako ned, nedomýšlel, že by to bylo možné, čili tam výslovně ta překážka toho vztahu k Trojičnímu Bohu není. On, on, on, zajímavé je, že on Aspoň pokud já vím, samozřejmě já přesně neznám úplně do každou větu, ale mám dojem, že jsem teda na toto nenarazil, že eh, toto on nereflektoval. Kuzánu se tím právě zabýval a, a, a třeba v, v tom kalibráciu Al-Korány přímo jako přemýšlí o tom, jak by ty islámské učence dovedl k tomu, aby jim to nevadilo, no. ba, aby pochopili, že vlastně z určitého lidiska to můžou akceptovat a Kuzánu tam je říká, nesmíme jim pořád říkat Bůh eh, Otec, Bůh Syn, Duch Svatý. Nesmíme je tím dražit. Musíme se snažit interpretovat ty, tu triádu filozofickými filozofickými kategoriemi a když to budeme dělat, tak oni, protože eh, vyrostli vlastně ze stejné tradice filozofické, tak oni to možná pochopí a najednou jim to přestane vadit. To byste mělo všechno teď aktualizovat. Já myslím, že by to mohlo být zajímavé. Tak když nevidím dotazy, tak já tady k řečenému uh, bych uh, Poznamenal, že vlastně ten třeba v konkordaci, konkordaci a katolika ten kusánův, ale vztah islám byl v podstatě v tom, že na své hlubině se ukáže, že tam v podstatě bude jakási, se odkryje hlubiná křesťanská pravda, že v posledku ve vztahu k islámu jde o to nějaké ukázat jakých nějakých spirituálních tajemstvích, že v zásadě ten hlubený islam by byl křesťanstvím a ideál by byla spíše konvek se muslimům, než, jakás, než jakási... no, mě by měl být stádium. To je pravda, to, to, ten moment tam je silný, že eh, on dokonce prostě říká a tam se bohužel projevuje antisemitismus trošku kuzánů. Že on říká, že se jako Koránu zmocnili židí a že tam různé věci změnili a tím, že vlastně, přeštěm perverzi má že to prostě udělali a tím ten islám od toho křesťanství ještě víc zvalili, než on prostě sám byl. Jo. A v Koránu se snaží najít různá místa, která velmi sympatizují s Ježíšem, a říká, že jako toto, kdyby ti Mohamedáni si prostě dále nějak uvědomili, takže by vlastně ta cesta toho zblížení mohla být ještě jaksi úspěšnější. Jo? Takže když nevidím dotazy, tak. Tak bych ještě takovou malou poznámku, jestli mohu. Mě po té zajímavých B přednášce zaujalo, že i Komenský se zabýval. Tím sociálním aspektem a jak Pavliček řekl, různé návrhy měl. Jestli by nebylo zajímavé, aby i některý student třeba se zaměřil na tuto problematiku Komenského a nějak to šir, šir, šir, širším pojetím zpracoval. No, nějak třeba to no, možná, že studentovi. K tomu roku 2020, že? No, no já bych tady jenom podotkl. O to je tady svědek, že když jsem měl přednášku 27. března pro jaksi akademickou obec v Olomoucí, v nové aule Filozofické fakulty, tak jsem tam prostě poukázal i na určité podobnosti mezi konceptem vzdělání Eh, jaký prosazuje eh, Konrad Lissman a eh, že vlastně eh, ta, ta kritika eh, současného vztahu eh, ke vzdělání, zvláště tedy v moderní společnosti, ale třeba prostě konkrétně u nás, no? jsem tam analyzoval ty návrhy ODS eh, z roku. Eh, 2012, kdy chtěli provést tu školskou reformu a, a tak dál. Takže to jde přímo proti duchu Komenského. Jo? E, to to, to, to zúžování, výchovy a prostě školy a vzdělání jenom na vychování lidí pro fungování na pracovním trhu. Jo? E, to, co prostě Lisman tak e, jak si kritizuje a ukazuje, že to vlastně není teorie vzdělání, ale že to je teorie nevzdělanosti. Jo? tak to prostě vlastně je i u Komenského ale u Komenského je ještě jeden aspekt, který bychom si měli v současné době uvědomit jo? že on přímo říká jako e, vychovávat lidi je třeba také proto samozřejmě pro Komenského je výchova utvářením člověka jako takového jo? on říká, že přece školy mají být dílní lidskosti že to je prostě ta jeho zásada, že? Čli e, rozvíjet všechny potence lidské bytosti, aby člověk byl plně člověkem. To je cíl vzdělání. Ne z něho udělat odborníka, specialistu, e, prostě šroubek do toho e, prostě fungujícího ekonomického stroje. Jo? A, a Komensky ještě zúraznuje to, že e, úkolem výchovy je, aby škola a vzdělání vychovávalo dobré občany. Jo? Aby prostě mohli fungovat jako dobří, svobodní občané. No a to prostě by se přece mělo provovat hlavně v dnešní společnosti. Jo? E, e, že e, ten tah na podvazování humanitního vzdělání, na prosazování jenom přidovědných a technických předmětů, ta technopolizace prostě výchovy to prostě to podráží demokracií, protože občan, který nebude dostatečně vzdělán ve společenských vědách, který prostě nebude znát dobře moderní historii například, tak se stane nesmírně lehce potravou pro všechny ty populisty, které tady prostě kolem nás rádí a kteří ty lidi naprosto lehce zblbnou, protože oni, jim výchova nedává téměř nic, co by prostě je proti tady, prostě této zhoubné propagandě imunizovalo. A to už věděl ten Komenský. A říkal jsi, že jim toto nedáme, tak prostě ta represivní moc tam máda má temnotu, že? No. A patrně ta současná moc má ráda temnotu v tom smyslu, že nechce, aby jako to humanitní vzdělání, teda nějak prostě moc fungovalo, protože ten občan si by byl až, až příliš e, samostatný, nespoutatelný, nesformovatelný a tak dále. Čili já si myslím, že my, příslušníci filozofických fakult, bychom měli prostě bojovat, protestovat, psát, prostě nepřipustit to stále o, o, jako okrojování, oslabování prostě humanitního vzdělání. To je skutečně cesta k totalitě. No a tady poslední reakce, Karel Flos něco poznáme na datou, že tě, neměl, že bys, já, já že to, že tím ukončíme debatu. To jsme neměli zapomenout a jistě auditorium by velmi zajímalo, jak tyto snahy, triadické, Brod, Bamberg, dosáhly až k současnému papeži. Jestli to chceš říct. No, řekni to. to. Já? Ano. No, takže já to to tak... vás bude no. velmi, velmi zajímat, že mezi, spol... byl, to tak, to mezi úzké spolupracovníky no, s, tím, tam, tam, tam, tam. s tím, co Pavel naznačil, především Brodská sympozia, patřili i přední představitelé velké největší snad evropské triadické školy v Bamberku kteří měli vždycky úzký vztah k hledání stop Komenského v kultuře, především proto, že byl velký triadík, že viděl v rozpracování tajemství Trojice něco nesmírně důležitého pro rozvoj kultury. A tam se stalo, že přední představitel té školy báberské, profesor Beck, hledal stopy jako... jak by mohlo trojiční myšlení obohatit kulturní, celkovou kulturní mapu světa dnes, tak se setkal i s argentinským učencem Ivo Kvilesem, s kterým objížděl svět a hledal, jak pomocí trojice obohatit vůbec teorii společnosti. A tento výlez byl jezuita a nejbližší spolupracovník Bergolia, čili dnešního papeže, a ten mu z těchto ideí mnohé zděloval, čili my jsme se dozvěděli až ex post, že současný Bergoglio byl dávno už ovlivněn trojičním myšlením. No a že tak no to k tomu teď ještě. dojdu? Ano. ano. A dojdu k tomu, že encyklika, jeho poslední eh, Laudato Laudato si. si končí vlastně tím, co my, z, my jsme v brodě a co dělal Bamberg, co jsme chtěli říct, že by měl být znovu Komenský použít e, jako jeho myšlenka, že dobře pochopené trojční myšlení by mohlo být klíčem k nové kultuře, tak si představte, že ta encyklika končí tím, co Komenský napsal triercium Catholicum, čili e, trojumění, ob, obecné trojumění, jak pomocí trojice vykládat a zvelebit svět, a současný vergolio končí encyklíku tím, neže by jmenoval samozřejmě Komenského, ale vlastní jeho slovy, pokusme se znovu chápat a formovat skutečnost tajemským boží trojice. <tějí> Dobře, a vzhledem k tomu, že nás tlačí čas a konečně se ozvaly dotazy z publika do ty dva dotazy a proč o maximální zkučnost. nejprve jste se hlásil vy. Já, já to nemůžu dělat stručně, já musím mít aspoň tři minuty. Můžu mít tak to asi o přestávce, to jdete v koruáru. To těžký, Já, Já přetáhujeme, počne čas a... My nemůžeme přetahovat. prostě dolažovat uh, uh, čas, musíme. Len, tam byl to, poslední dotaz, Lenko, co se zhlásila. Já se teda na Švédsku, jestli se mu podařilo realizovat nějaké ty svoje idee ve Švédsku, jestli to má ještě nějakou reflexi, to jeho myšlení. Švédí na něho zapomínají, v podstatě, pokud já vím, tam nic není. Oni byli k němu nespravedliví vždycky. Takže dobře jim tak. Dobře, takže tam tímto ukončíme debatu a další přednáška začíná za pět, za pět půl, takže.